Cel ce este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în veci în vecilor. Amin! Întărește Dumnezeule Sfântă și dreaptă credința în creștini și Sfântul Sfântul Tău văzește-n Sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Și acești ce mai cinstită decât verul de inimii, și mai mărită fără de asemănare decât serafii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea Sfântul Iisus, Dumnezeule, înădejdea noastră, slavăție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Domnul! Și acum și purrea și în vecii vecilor, amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește. adevăratul Dumnezeului nostru pentru rugăciunile preacurate ce sale, cu ale Sfântului Mare Mucinei Gheorghe, purtătorul de biruință și ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii maicii noastre Parascheva, ocrotitorii catedralei acesteia, cu rugăciunile cel întru Sfânt, Părintele nostru maxim mărturisitorul a cărui sfântă pomenire o să vârșim. Cu rugăciunile Sfinților și Dreptilor Dumnezeu, Ești Părinții și Ana, Școale tuturor Sfinților, Să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, Ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.